Дарував мені життя невдовзі по смерті батька Сталося таке Якось недалечко від села У балці, що заросла дубами Я побачив свою улюбленицю Рябукобилу Вона лежала в траві непорушно Боки здулися Спершу я не зрозумів, що з неї скоїлося Навіть зрадів, що вона лежить Ось зараз залізу їй на спину І почну розштовхувати Нехай покатає та коли я підбіг ближче, побачив її непорушні, наче відлиті зі скла застиглі очі. А над самісінькою моєю головою кружляли чорні птахи. І тоді я все зрозумів. Я не плакав, коли ховали батька. Шахтарі своїми кострубатими руками гладили мене по голові, дітлахи пригорталися до мене з підсвідомою ніжністю, жінки витирали сльози і намагалися заспокоїти матір. Я, зненацька, опинився в центрі уваги всього села. Мені це сподобалося. Батько, що лежав у домовині, ніби відсунувся на другий план. Тепер я раптом все усвідомив. Ніби чорні птахи, що опустилися на здуті боки мертвої конячини, все це мені пояснили. І я зрозумів, що ніколи більше батьківські руки... Не посадять мене на спину моєї розумної, неквапної улюблениці. Смерть обернулася до мене трагічним боком. Цим своїм ніколи. Мені стало моторошно. Здавалося, зловісні птахи почнуть клювати й мене. Я хотів утекти, але не міг. Видовище смерті, яке чомусь не схвилювало мене на похороні батька, тепер ніби паралізувало мій незрілий мозок. Я впав у траву і тяжко не по-дитячому заплакав. Запахло хлібом. Відтоді ланцюжок моєї свідомості вже не воривався. Я починаю пам'ятати себе і свій час цілком послідовно. Узагальнюючи, можна сказати... Історія радянської держави від перших її господарчих кроків і до вимушених горбачовських реформ пройшла перед моїми очима. Іноді, подумки оглядаючи своє життя, сам дивуюся з того, як багато довелося мені пережити, побачити, випробувати на собі самому. Моє дитинство було надзвичайне бодай тому, що з мене починається піонерська організація. Уславлений піонер Павлик Морозов, якого більшовики за донос на рідних оголосили героєм, хоч насправді він зрадник, був моїм ровесником. Але це я сьогодні готовий засудити свій червоний галстук. Тоді він означав інше. Я перший зі свого роду, подумати тільки, умію читати і писати. Перший – це, власне, і є піонер. Так я тоді розумів це слово. В школі пояснювали, що народження нового життя неможливе без жертв, і тому вчинок Павлика Морозова здавався мені природним. Моя молодість також незвичайна. Чоловіків мого року народження рідко, дуже рідко можна зустріти в Радянському Союзі. Це була кадрова армія під час нападу гіглерівської Німеччини на СРСР. Вона майже вся полягла на бойовиськах та в концтаборах. Першу гітлерівських, а відтак сталінських. Пройшовши всю війну, я чомусь лишився живий. Старість мою також назвати звичайною не можна. Уже оформивши пенсію по старості, в 55 років як інвалід війни, я був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду на сім років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Все відбув, все здужав. Окрім останнього року заслання, великодушно помилуваний і відпущений доживати віку за кордоном. Дешево я обійшовся радянській державі. Своєю пенсією, максимальною за радянськими мірками, 152 карбованці на місяць, я майже не скористався. Спершу концтабір, потім еміграція». І ось веселі гримаси радянської дійсності. Отримавши паспорт після 11 років таборів і заслання, я водночас отримав орден вітчизняної війни першого ступеня. Важко зрозуміти цю державу. Вона непослідовна і нісенітна, як примхлива жінка. Мені нічого іншого не лишилося, як усі свої ордени і медалі залишити онукам. За океаном вони не потрібні.